Ugarikaz ere ertena, genuke, momentu batzutan ere, egierran, bon, bon, bon! Uh, so gaipatu duzu, eh, Bernadette Euskaldun batzua txilotuak izan dira diragau eta berri zaskatuak. Bon! Eta horren ondoan, bai, zarkuz! Nikola Sarkozi, horretz izte uh, Frantziako presidente izan da dola zonbait urte, bon, zonbait urte ez gainera. Atxilo galdezkatua egun, hau dela gaurko berria, Frantzian, Euskal Europan, Munduan, zehar, poliziaren galderei erantzuten ari baita Sarkozi. Ez dakit nola bizi duzuen zuek, paina nolako pistoletabat poliziaren galderai erantzutea behartua ikusteak edo irudikatzeak emozio pozitiboak sortzen dizkit nedi. Jakinez ere, nondik keldudeen, Sarkozi atxilotua izaitea. Mediapartek atera informazioetatik, kasetari talde batek idatzi dosier batetatik, atera atzena gaurkoa fera, ez dutena erreski atera gainera kritikak hainit zidia xotzen dituen edabide honek, artikolo nui loturik adibidez, besteak beste, lohtu du Frances presidente hoi bat polizialen esku emaitea, Ez da guti. Pentsatzen alda, Sarkoziren aurkako instrukzio bat abiatu bat dute gainera, dosiera untxa betea ukan behar dutela. Ez ola hola, sartzen, franciako prezidente hoi bat poliziaren uh, atxilo aldi gela hoietan. Hala ere, entzunen dugu bai, egun, eta handuko eguretan, edabidekin edo edabideen aurkako kri kritika diadanik, diadanik joan den, do, dola urte, Pujadaz, Frantxeška Zetariak egin ziolarik galdera 2006 piko kampainaren diru uztatzeaz. Sarkoz zuen garaian. Bai, bai, zuen galderari Libiako, gobernuak, diru eman hote ziz garaian. Algigarria. Servizu publikoak kolako galdera bat egiten menturatu izana? Kelen dinite. Kelen dinite. Nu som sol serviz publik. Vous en avez parlé vous-même vous hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à de reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Algea, algea, vaille, <rire> servite sous public, quoi, quoi, quoi, quoi, galdera, va, quoi, Mentu datu izana, eh? Hau dela bai bere baitan bizi izan behar duen sen bat tenore untan zarkozik ahalgea, libearen dirua hartu izana. Mainan, ez duena, sumitzen. Hobe, han gerla bat egitea, bakean usteko gixan. Bon, Egi erdeko, ez dut zintzoki uste presondegian sartuko dutenik franziako presidente oibat, Kuxiko, demorak erranen, eta gainera, pentsa, presondegian, sartzen balute, Sarkozi, sustengo komite bat, sortuko zen, eta Enrico Macias, Fodel, Gerrard Montagne, eta Carla Brunik elkarrekin sortu kantu bat, enzutea behartoak izango ginen. Gerrard, erran dut, Gilbert Montagne, bistan Nola Laer Laster, poza ipatuko dugu, uh, bon, psikologia positiboa zitz egiteko uh, etoriko dira irait sofia aurre eri zaina talai da gerrettzekolina psikologoa, uh, terapia mota benen be hori baino gehiago ere aipatuko dugu be zorion zaitea zer den eta dena positibo ikuusta posible ote den ala egin behar den ere. Zomai minuturen buruan, beraz, gure kronikariak, bainan lehenik aste ahtero bezala, sohkuntzaren tenoreak, kantuaren tenorea eta itxasuarek zuten proposatu azken kantua, aldiuntan erriaren maitasuna eta errepresioaren ondorioak kantuz eman zituzten. le figlia mi mi tant' asciutti dal sacanatudi Haltari da ekinti Hunda e. kago gari Haltari da ekinti Definituna izuten Gure nazioa Otarako bohoka Zuten soluzioa Etsaien Gartzeratatzen gira, kondena zioa Meriaren maita zuna, kari oduk ezioa Meriaren maita zuna, kari oduk ezioa Txoinak nektatu Shem ebat ken dudiyo Tach tze lakech yari O'chokam shegituko Duguladah -ah ghi Na'in zure yushpunea Agurreta oore Furian txogu dagi Itxasuaren kantu hemen Mildes kersier Goiz berirentzat sorgzen dutena Eta ondokostira lehan beraz Beste kantu sorgkuntzabat Deskubritzen alko dugu Denbichtaputz <tun> Hutsch Hutsch Hatsiapitz Hitz Hitzetaputz Hitzetaputz Eta txalde, untan, ebe positibo egonegida gorko kronikan, gurekin ditugu behalde batetik telefonaren bestaldean lehi da gerretse psikologoa, txalde ontsuri? Eta bestetik irait zufia horre, bidondo, erizainna txalde ontsuri? A txalde ontsuri? Ez? Sorionak... Bai, bo, zari hona. Bo, botako dut gaia zertan, e, zertan txartu behi nuen gaur edo nuen. Gaia bat behintzat gertu zait artikuluetan hor e, interneten, psikologia positiboa. Haen egin zer da hori psikologia positiboa, eta gusio tala ere psikologian egiazko disiplina bat zela, laro gita margarren buka era hortan garatu zena, Beraz, bai terapian baliatzen den zerbait. Naiz eta gaur egun azkenean hainitzen zuten den. Behar da, dena positibuki kusii. Behar dugu denek zorion uh, izan, positibo izan. Psikologia positiboa, zala ere, zaket laida, bihitzaz uh, zure oroitzapenetan duzun uh, disiplina hori? Bihitzaz, nahi hori horitz bat ez. Urrunda, <laughs> uh, Ni correloce note de desifiqué une autre atteinte musculaire ou la même bourre tirée le motique euh j'étais recherché gantier en conceptoa que ta article de digela psychologie positive hypothétique et aza investigado regón en la semana modua dans sobre de regón que hay colaboración de da positivo cuchibar de la tabar j'étais psychologie Uh, ben norberak edituen gaitasunetan asunetan piskat psikologiak humanista bezala. Zasken zinean uh, geada luztaz psikologiak zentratu ezan dela psikopatologian. Uh, gaizki zena, uh, gaizki bizizien gauzak uh, eta bax horri uh, uh, uh, bebolta Eta ustud uh, hauek gehiagoz orduz dela... Uh, ça ne traite que puis qu'à des goûts goûts de quotas chume genitwane uh, gaitasune ta gota positif tane mais voilà on faut que ça s'écoule ça penaque je qui au condil avec un mec que qui ne le tu connait en Azkenan, uh, da pixka bat, terapia mota bat, pertsona bat edo delarik, sakit ze zure gana, divers psikologo baten uh, gana, e beh, ideia da pixka bat, erakustea zer positibo den bere bizian, hiluntasun hori kentzeko? Benzaten, gero ez nahi sortan baina nikola ulerktua nuen, gero hori, ere ez da psikologia positiboaren... Uh, no gandre betan, eh, hori uh, terapia modua initzetan, azken filan, orkutan ere, uh, lan, zan, lanketa orkutik ere joaten da. Eh, beti da, psikologuen uh, eta intzan, haipatu dugu iraitzekien, eh, jendeak uste gure lan albeti dela sofrinen du eta arazo edabak, eta aske jakea zera hori bakajik. Nen gehiago da hori kabatatxe matea, beditugun arazo zailtasun, eta beditugun gaitasun, eta zorion txikien artean. Beraz, uh, ez duke bakarri psikologia posizioarekin, baina uh, eien, uh, eien elburuak gehiago oktan zentratua da. Uh, gero nola egiten den ez ezakitik egit, aortituz ni nire, nire dudak, bekin bezala, bon, jesna gazaba delako, bina gehiago dela zel burudekin eta nola da duzen gauzak positibo ikustea egunerokoan uh, ilun ikusi ordez, dena konpontzen duela uste duzu iraitz um, terapia egon gabe, eh? biztan dena diot. Horokojean ba, uste du, ere um, norbait uh, iluntasunean delarik, uh, beste norbaitek jaiten baldin badio, uh, begira hau positiboada, hau positiboada, hau positiboada, ez dut pentsatzen horrek iluntasun horik entzenduenik, mm. entzuten da, askotan uh Jaiten adibidez nik entzunitzan ditu, eta depresioan ziren bat zuen zat, janez, mebegira, bat ditu aukak, aukak badute, badu dirua, badu hori, eta ez da, ez da, ez da txua, eta ez da, ez da, ez da, ez du lortzen postiboa, eta ez du, eta bai, positibo ikustea gautzak, ilun direlarik, edo ilun ikusten ditugularik, behar, hori kanpokoak jaiten aldu, hori bizitzen duenak, ez. Gero aldiz, nik positiboa gehiagoa, Nahiko nuke lotu, adibidez, ikusten ditugularik eribatzuk um, eritasun uh, lahiak dituztenak, eta hor oh, lortzen dutenak uh, iluntasunatik ateratzen, uh, eta uh, gerora begiratzen badaki gularik adibidez, gero hori ez dela ilusia izanen, pentsatzen dut, uh, Ba, batzuek badakitelarik hilko direla, eh? minbizia edo olako eritasunlahiak dituztelarik, eta lohtzen dutenak hiria atxikitzen, lortzen dutenak oraindik proiektu batzu burura inoeramaiten, hori bai dela beste bate mateari, baina hori gehiago lotzen diot bizipozari, bizitzeko gogoari, eta hor positiboa ikurusiko nuke, joztuke hiluntasuna guri duritzen zaukolarik, baina egia da jendeoekin mintzatzen delarik, eta bat zutan eskatzen diegugela digunan, nola egiten duz soe, dios tuki, ikusiz, bat tratamendu eta baden eta jende horiek sinlekkiraititen dute meola da behar da segitu eta hori eta eusskadunekraittzen duugaitz, beti sutik hori artete eta egiazki hori da. Nik ohlotzen diot gehiago uh, positibotasun horien gehiagoa aizaiteko eta manera bati eta nola eta azken fina, nola beti kanpoko begirak duen hori yulia tzen batzuentza eta iduritzen zaugut alta begia txikitzen du eta beste batzuetan ikusten dugu norbait ilun eta altza badu dena igia txikitzeko eta ez zula eta zaranolako begira da duguna. Ohi Bai, uh, bainan posible da. Egia da, hori dela nik ere hortik ikusten nuen uh, egunerokoan, bon, ba, eman zau minbizia duzularik uh, eta gertatzen zauzuna hor da, Baina bizitzen alduzu manera desberdinetan edo banu haintzina, zakit, uh, entzuten da, baduzu uh, eguneko irurogei santza hortik ateratzeko, edo eguneko geita maha, baina entzun izan dut batzuek haiteen bebai, eguneko geita maha badut txantza beraz, hortik aterako naiz, eta ez ikustea eguneko geita maha dut bakarrik, beraz. Ba, bere uh... hori, deruztez pertsunalitatea da, eta pertsuna horiek inguruan dituzten nahi, Ezut pentsatzen denik terapia bat, beretan uh, terapiak laguntzena altzaitu um, uh, gauzai uh, auge egiten eta zure tresnak atsemaiten auge egiteko, baina ezut pentsatzen terapia batek zori ontsubilaka araraztzen zaitu ela, azken finan terapiak tresnak emaiten dizkizu eta gauza batzu letararazten baina zuri ontsui zaiteak hori nojoberarena uh, uh, lana da feldakitlaidan nola ikusten duzun baina. Uh, Psikologian pozitiboaren uh, postulatua hori da, hori entzioa ipatudu zuen hori, uh, be, uh, konturatu zidelako, uh, baziela pertsona batzu, uh, ezan be, bezala, uneko hogeita maha gelditu, eta hori lotuko direnak, eta beste uneko judo geita maha dilotuko diren, beste zalde bat. Mm. Eta azken finean, uh, bueno, askotan egiten den kritika ere, da, dortzako dokohtuna izatea, eta ezan zuen bezala, Faktore askoren mentera, nire ustez, ez mente, uh, eta edo xar esu zelaren mente bakahik. Uh, eta hor nik terapiak edailan bat egiten handu alam, edo zen motaka, ez az bakahik psikoteketapia zari, azken zinean uh, norberaren lanketa bat eta nahezke jo, zen zu zabalean eta hor bakoitzak uh, bere moduak atximaten dituz. Eta pentsatzen dut... Uh, eh uh, fin delibero zure ta bentzatza sentzatas uh, kontienteago izan uh, eta noberre burua hobetzea uh, uste dut horrek ere ematen zaituela zoriontasuna uh, untasuna uh, beste modu batera ikusten posibioago izaten aurukohean naiz uh, uh, zaikita gertaek ikusten sube dia kitekita on uh, bat itoalde txak c un dia horrek ere sartakoa gara haseratu Baina konzienteago bizitzen, uste dut, uh, be, zaurion txipiak uh, gehiago baloratzen direla uh, lenaipatu duzen inizialitaren kasuan, uh, kasua uh, initzetan, uh, irakaspen handi bat izaten da hori. Gero honoski, uh, zenun eta uh, nola bizituzun, fisiko klin handia duzun edo ez, nola segitu azaren, gauza initzek badute beren eraginan, mena uh, olako uh, krisipotoloak, Uh, izan il s'en a dit sa chose mais d'obstacle que ce mode anisex euh de la pression yakima ça n'est pas très parce que c'est bien euh c'est pour la comment on peut alors reconnaître cela de tenter une bicyclette ou faire semblant les autekene agoa un est un truc fou à écouter Zoriona, biskatortik abiatzen nuen lehen, ez gira, ala ere, hori aparte, horrein artea ipatudugunaz aparte, egunerokoan ezin da izan zorion txu etengabe. Ez uh... eta normala da hori. Hori da, baina ipatuginen ustutzulekin iraitzera benen. Ipatuginuen, ez da ba, dibidazainitzetan entzuten dugunien, da, reiten, ba, da, da depresioa nahiz, ez nahizongi, eta mm. stentzida bat uh, begiratzen, eta azken finan, pertsona horrek, uh, badu triste izaiteko agazoina. Mm. Beraz, utzi behar da, tristetaxun uh, momentu hori pasatzen, adibidez, uh, eriotz bat izan delaku inguruan, edo uh, separaketabat, edo editaxun bat, edo, uh, edita xumat, edo. utzi behar da hori, eta diendeak nahi koluke berala hori egeparatu, eta behiz hori uh, eza posible. Mm. Eta diendeak hori xekatzeno askotan ere terapian fite-fite uh, estado uh, ez es, uh, goxortatik ateratzea, uh, eta behar da, tratam bendun bat hartuz, eta medikoak usarkia maiten dauzkizute antidepresiboak Euskal, hemenien peruskalean eta frantzian biziki uh, tratamendo ahunt uh, uh, inosentea da, kasik antidepresibo bat hartzea alta, tratamendu biziki uh, uh, azkajada eta eraginadona, mena diendak nahi koluke beti, um, nora erran beti uh, soriontsu egon uh, edo beti noxmale egon eta ez ukan diustuki uh, momentu ahulago horiek uh, azken finan denek bat ditugunak eta noxmalak direnak Eta pasatu existen? behar direnak, pasatu behar ezkoak direnak Gain ditzeko eta berdina dina zuke jaiten zinuena Eta gauzako leherzeko laida... eta gauzak erakasteko ortetik Bistan dena, e behar dira ez, horiek, behar ez horiek horiek, dira hoiak Isilpean pasatu direlarik momentu horiak Behi zeldu dira Alta, alta gaur egun, uh, geroztak gehiago, ikusten dira, um, eldu zait frantxexaz, baina bai, ongi izatea da, baina le bienet, ongi izatearen festivalak, edo ongi izatea etengabekoa bekoa izan behar dela ez, uh, lai da? Bai, mirakatu kontsumorako uh, bide bat. Mm. Ez da, dien dartea, nola bakarik ezakindu eza, indikatera benidean eta, Open chatua izan denzer bai da, eta beti kontsumoari lotzen zailo, ongi zatea. Sinistara uh, zendigute, uh, eta bada, bada ukteainitza, eh, kontsumoaren bidez, uh, eta kapitalismoaren bidez, lohtzen dela zoriontasuna, etxe bat ukan, etxe bat uh, opoketan joateko, eta kitzanak izan, eta nintzunan, jendea uktean galtzen da, bazken finean ogeak Uh, be lan, maitez dugun lan baten gatubu egiten gaitu uh, Beraz, hor ditudan kate horiak Eber uste dutezen ditu da laskatu uh, Zagatik, nolatelako kreditu bat Nolatelako familibata entzin nara mandahizana eta bar Eta azken zinean, uh, ainitzen, ukusten dudan abentzat konsultanda Jendea, urkuntzen dela, bere esentziatik uh, Justuki zorion hor tasunaren uh, uh, atzetik Baina, anztan dugu, aintetan sorion tachuna ez dela beste norbaitek edo ingudoak emango euh, digun zerbait, baina gehiago dela gugandik handik riko den bat edo nai uh, proiektu eta abar bat. Mm -hmm. Eta usteut horregatik dira entzabaldoare eta eta ramazuna festibalaak, zaxa, bai betikoa, horrele gauzak desbirtuatzen dira, euh, teknikak, meditazioare, viskimo da, no, lapen konsianz eta historioiek, Derez, onak diren tresnak, baina betikoa da, zertarako erabiltzen da, nola erabiltzen da, bon, ze elburu Eta uste dut, elburu maguxia dela alare kapitalizmo baixa tia horretan bexegitza. Uste bali madu sorionxoak direla de haintzina dugu, pedi galderarik kalderarik baoxa atu nabe, eta momentu baten, ezakituzak atik zertatzen uste giden sorionxoak inela, eta zen horretan. Mm -hmm. Zer da zuriona, zuentzat beraz? Nere zaten gehiago da horreka bat. Horreka uh, eta koherentzia bat. No, bere bizitzen. Uh, egin eta pentsatu eta sentzitzen duzunaren ahtean. Eta uh, ez daune da hori posible. Baina, uste, uh, fen, behintzat nere bizitzen, xaiatzen nahiz hori lan zen eta hori aukera Eta horiak... Uh, horiek ematen dizineri Zorion nori edo lasaita su Hori jane noin ustukin errezat Zoriona da lasaita su nori. Mm -hmm. uh, hore katik aldudena baina hori uh, be adibidez lohtzea uh, gauan zure txantziderarik uh, be... Uh, Hori, burua utxik ukan, eta hori, ez ukan uh, burua usterik, ez ukan uh, dudarik, ez ukan, uh, amohurik, dolurik, eta hau izaita, lasaitasun hori. Ongi izaita, Ongi izaita bat, benan, beretan baitan, eta nire ustez importantea da, ere um, uh, ehaitea, zurri ontsu girela, baina, uh, jendari beti ehaiten diozularik, eta untsa, eta beti jendegienak, bada zerbait. Ba, hukandut hori, eta hukandut, baina, hox, oh, gauch, horain, untsa zira? bai, untsanaiz. Hori, ez da entzutan txekulan. Tegia da, importantea dela ere jaitea ongi senditzen girelarik eta sorion zu senditzen girelarik, niretzat biziki importantea da. Testa entzutan. Bon, ebe gaur, <laughs> udaberrian sartu berri girela eta orain estuko gehiago ashtako lorik, sorion, ez sorion txu izaiteko? Amodi guan heredsoriontxo setan gilarantsa. A2. Kezak. Ez dela uxelu sai gita da. Egia, egia. Baidenen stim baita neguan gaun ilunda osta. Su pastijean gixo gixo. Chartousiste ah, ah, ah. nesse poanne. Ah, Baidean saxsoriontxo sorion, <laughs> sorion ez opushititu. Ez gaitu somanipulatoko rancha. Ez solartuko <laughs> badakita, <laughs> no naizen bai. Psikologota. Ay ay ay. Ay ay ay bai. Bo, mebe uh, iraitzupia horribi dondota lai da garritzeko lina mil esker eta izan zorion txuta, bestaldi arte? Zorion izan. Eh? Eta amag bat minuturen buruan gure egumita itztaputzen marga forestiek azetaria izango data lankidea. Goizuntan merkatalta industrik gambararen... Uh, tren chapunduaz xetasun guztiak emanendau ski goo xeila beterot egiten maitute holako apuntu bat lekuko ekonomiaren osasunaz eta xeiakaintzin gurekin izango da ere panbi merkapide lankidea adi eman kisuna iPad zeko bosterdiamentuz euskal irratietan berriak zurekin Atxaldeon guzeri guardia zibilak lau presunar hastatu ditu goizean, ego gero denak libratuak, ezkerra berzalekoak dira lau presunak akusatzen ditu, Belen González Peñalba zenduzen euskal presuaren omenaldian aldian, azaruan, egin ekitaldian italdian, terrorisma gora ipatzeaz, galdezketatu ondoan denak libro utzi dituzte, gertatu asalatzeko izanen dira elgarretaratzeak gaur. Iparaldean gero eta enpresa behi gehiago, langabezia emekibada ere apaltzenari, Baionako honako merkatal eta industria gambarrak azkantxe hilabete hauetako zenbaki eta da, zerbitzuak, turisma eta merkataritza egon dira Iparaldean, hatik ahangurada hiri erdiko komerzioen geroarendako, zentro komerzialak gero eta gehiago heratzenari beitira. E.L.B. sindikatuak elgarretaratze bat antolatzen du bihargoizeko ameko honetan, Baionako honako su prefetura itzinean, larre eta alapideen kontrolen hobetzeak alde gindio Europako Komisioniak Frantziari, hunek uh, jardokitzen du eremu horietako laguntzak apalduz, leku zailetan daren ere muak dira berriz ere, nekeziak gehien dituzten laborariak direla kaltetuak hori erranen du E.L.B. Alderdi sozialistaren ildo batekin ez gehiago bat egiten medi ugahui angeluak Oiarte Frantzia maileko bulegoko kidezen martzoundaan sozialisten buru hautatu izanen den Olivier Forgen hitzekin ez da ados hautetxeen alderdia bilakatu dela salatuz benuamoen generazio mogimenduan xartzea erabaki du. uti mandoka. Itzimando kan Charles Bidogainek habil bistatik raiteko manea ez berdinak aipatuko teiskut Satugarren ipuxdira sibote hersere egiten da oh badia beste mintzatzeko manera aia Pikoak, Popa, Debrois i Fernoix akamarre Carmen 10 mintegik aldiz ama konzeptua nula nazioa ilotuik izan den Ere dua emakume hori oso garbi dago etxean egon behar dela ama izan behar dela, zaindu behar dela zen eta etxea garbitu. Kotzon Marandiaranek aldiz apeskupu baten aipaldia hemenzio etxaniz euskal kantagintza modernuaren susta zaile izan zena. Abadea zan, eta hemenzio etxanizek momentu batean oso argi ikusi zuen euskal gazteriak euskal kantagintza haintzatar zezan Europan eta munduan egiten ari zena hartu eta Euskaraz egin behar zela. Itxumandoka haste hartez zazpitan, hastizkenez bostetan... Itxumandoko! Oste iso! Ostegunean, iso eman kizunean... Euskarriko talde nagusi gusibatu kanendugu gomita Willis Drummond. Zaldearen atzken aldaketak eta aktualitatea aipatuko dugu Jorgi Ekizarikin. Ostegunean gunean, ahatsiko bederatzitan, iso eman kizunean. Iso. Itz eta putz, itz Prentxan gai nagusiak ordu honetan Bernadetek, Bernadetek berrietan aipatzen zuena. Euskal presoak sailean hemen berrian adibidez, titulu hau Goizean atxilotutako lau lagunak, aske utzi ditu guardia zibilak. Uh, argian ere titulua uh, Garmendia, Zabaleta, Daño Beitia eta López, aske utzi ditu guardia zibilak. Ber uh, tituluak ere puntu eusen. Edo eta media bazken, argazki doirudi bertsuarekin, Guardia Zibila panela gibelean eta hain beraz askatzen askatu berri dituzten hiru alabi, e, bon, bakotxak bere autatzen du, berrian aldiz bideoaren bidez, erakusten duena. Ordu batzuetan atxilotua atxiki ditu beraz, Guardia Zibilak miren zabaleta hoiana garmen dia. Antion Lópezku batita olatz daño behitia, terrorizmoa goratzea leporatuta, Atziloquetak Belen Gonzalez Peñalva eta Kokide Oillaren omenaldi ekitaliarekin dute lotura. Amnistiaren legea aldiz berrian ere biharrengai gisa Amnistiaren legea aldatzeko aukera eragotzi dute PP PSOE eta Ciudadanosek lege hori aldatuta Frankismoko ekimenak edo krimenak ikertzeko aukera indajean jartzeko azmoz aurkestu dute proposamena hainbat taldek Espainiako Kongresuan EH Bilduk eta ERZek proposatu dute lege aldaketa eta EH IOTak Unidos Podemosek EHA PDKT Kompromisek eta Nueva Kanariasek babestu dute, egungo testuari ondoko paragrafoa gehitzea defendatu dute, lege honek jasotzen dituen xedapenek. ez dute eragotziko epaitegiek eta uzitegiek genozidio gizarteriaren aurkako delitu, gerra delitu, edota giza eskubiden bestelako urrak larriak ikertzea, paiitza eta delitu hoien arduradu dagozkien daozkien zigorrak ekartzea alderdi batzu beraz, ikerketa zumomaitzen kontra agertu dira berian xetasunaka. Zubietako erraustegiko proiektua gelditzeko eskatu dute sindikatuek, ELA-ALAMB eta beste hainbat sindikatuek eta erraustegiaren aurkako mugimenduak deituta eunkalagunek mobilizazio bat eta lan jardunaldi bat egin egindituzte Donostian. Argian ere gai nagusietan, argiak uh, Gipuzkoako erraustegiaren proiektu horbiletik segitzen du ere eta hemen minutuz minutu ere honen berri emaiten du. Argian gareno beste gai nagusietan Katalunia independenziarantz titulupean Jordi Sánchezek diputatu kargua utzidu beraz ez da generalitateko presidente auta gai izango. Ahentzeko presidente oia da hausitegi eh, gorenean adierazidu diputatu kargua utziko duela. Katalunia urbiletik ere berrian eta argian ere aurkituko duzu eta besero baten aurkako eraso, Euskara foboa, shalatu dute Bilboko ostatu batean, beti argian hemen egoitz churrukak Twitterren shalatu duenez Bilboko Las Bobedas tabernako zerbitzari bat aldertu egin zitzaion edariak euskaraz galdegin tizkionean, hagirre eta jagera desafiatzailearekin zuzendu zitzaiola dio churrokak, berari berari espainolaz hitz egiteko aginduz. Eta beste gaietan Sarkozi ere agertzen da Euskal Eda Bideetan uh, argian Sarkozi atxilotu dute 2006 piko haute eskunde kampaina legez kampo finanziatzea egotzita berrian ere guneantzea raipatu dutena eta uh, berdin ere media bazken agertzen da titulu nagusietan eta nola ez süduesten titulu hau Nikola Sarkozy bere aurkako bere aurka dituen dosier judizialak zein diren zerrendatzen ditu süduestek. bestaldeka eta puntu eusen gauko askatzen edo atxiloketen uh, ondoan beste titulu nagusiaz Ja Michel Lagazket zen du dako askuntzako lehen dakaria atzo zendu dena aipatzen ginuen ere uh, at, bait, aipatu ginena ere atzo. Media bazken aldiz biarrgriz lau horri festivala gau biatzen dena martxoaren hogeita laua arte dantzan antzerkia argazkia edota musika. Euskal artea orean titulupean media bazken. Eta baiunako pesteak pagatuak edo pagatu beharko ote da baiunako pesteetarat joa iteko haste buru untaan, hau ere zuduesten eta iparaldeko itzan titulu eta doziak nagusi gaur. Gaur pi hitzetaputz. Eta ude berian sarartu beri garela eta negua joandata kantua sinlekize amaixek. Emanik entzen dugu ondotik gurekin izango da Marga Forestien. Erramezala, Merkatal eta Industri Gambararen uh, prentsa punduaz. Se eta sunguziak hartuko itugu, eta seiak jaka inzineresiak bos gutitan, gurenekin izango da, Pampi Merkapide Adi emankizuna ipatzeko. Eldurrak duan direnean mire mendien artean eguzki ateloian atzekaldean da arte Txaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Upskal Irratietan. Eta orain erramezala eh, aipatuko dugu, merkatal eta industria ganbarak goizuntan eh, eginduen prentsa horrekoa bai honan. Zen batzu emaiteko, seila betero egiten duen prentsa pundua, eh, eta hor zinen zu marga forestiek azetaria txalde hona. Txalde Seila beteroko itzordua, eh, galdu behar estena beraz. Bai, bai bai, eh, piskat e, mesavat, mesalada orain eipajaldiko e, prentsa guztiara turbiltzen da, eh, bai onako e, merkataleta industriak ganbarara goiztez. Goxaria bat dugu, <laughs> eta horren bat erdiz uh, Andre Gareta presidentak uh, zamaikak ematen ditu uh, ipaxaldean eta lujaldean zertan den ikusteko, ekonomia mailan, uh, ahlo ezberdinetan eta jateko, behala, azkenan merkatalgan barak eta zer eragin duen uh, egoera horretan ere. Mm. Arduan, ekonomikoki ze uh, goeratan dela diote do uh, mm -hmm. jaldea? Ebe hiperjaldea bizikion duriz iduriz. Um, empresa lariak baikoak dira, empresak sortzen dira uh, gehiago, uh, desak ertzen direnak empresa, zelta sunetan diren empresak dira, beraz, untsa da, mm. Uh, sektore indartsuena hemen jakik gou serbitzuak direla komertzioa turismoa eh um, akhloauak uh, ongido aste aipatzen da haninzo hama, azken hamak urte hauetan eh, krisiaren ondotik nula eh, alttratuko diren alttatuko ziren begiz eh, ahlo horiek eta iduriz duriz doaz salbu industria hori beti da aulezia bat eh, gurelujaldan industriak zeltasunak ditu eh, naiz eta orain Europa eta nazioarteko nazioarte mailako enxikin aajemanak indartzen diren beti pixikat konplitua da industrialaren arloan. Langileenen aldetik eta langabeziaren aldetik ere eman intuzte zenbaki batzu e, hemen ipajaldean esk eskualdean maila baino piskato beto gira langabezia apaltzen da piskabat, bat eh? eroakotz irupunduz apaldu da azken neila eh, bete hauetan beraz, olokorki zenbaki batzu emanez aski egoera ona, onan da guipajaldea eta azken zenbaki bat ere Um, inkesta bat eraman nahizan da beraz, e, ipajaldeko laureun uh, eta mazazpia enpresen enpresekin eta hoen artean, beraz, enpresaburuen em, euneko erorgoita mazazpia baiko jada gero harri begira eta bere uh, enpresaren geroari begira. Beraz, um, diru dienez, goizuntan orkestuduten zenbakien arabera, uh, baiko jada uh, emengo ekonomia eta enpresa mundua? Beiduriz bai, bai, gero zembakiak uh, piskatan zten ditugu eh, um, egonetik bestera edo prentsapontu batetik bestera, um, ez dira bisikialdatzen egia ezan, eh, aski horribil baitira, baina bai oroak eh, jaten dutenez eta zembakiak duten eskualdeari eh, eta piskatere franziari begira, zenta horretan gira, eh, emengo egoera aski orekatua da adazteko, eta gauzak ez dira sobera txartzen eta piskatu betzen ere beraz hor oh, aldortatik jaten alda bai badela dinamismo bat Gero, merkatal ganbara ainitze ain, merkatal aipatzen ainitz ditu um, zona diziki dinamikoa k beraz ainitzko staldaren irenak gutxi aipatzen dira ere bernekaldean diren enpresa enpresak ere beraz bon bisakiki chpegué a bisiki em, oroko hagan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 Enplegu aldetik uh, maila baino hobenki uh, ipar euskalegia, uh, ala ere, uh, maila hori, ona hoteda, hori aipatzen dute? Ez dute subera aipatzen eh, lan gilean eh, goeratzen den, eta haien um, eh, ditu uh, albideak eta zertan dide, mainan badazten baki bat aski uh, gerazgai, jaten da, bai, langabezia bera doaten da pixka bat, maina bereziki bitarte kolonari esker, duen tehim lanari esker. Beraz, horrek, ez du baitezpada egoera konpontzen denen dako. La e, azkenean, postu prekarioak diraz. Hoi da, hoi da. Eta, hainitza, industria mailan dira, eta, jen bezala, industria ahloa zeltasunetan da. Beraz, hola, pixkat, e, prekaritatean diten langileak, eta sektorea ere prekaritatean baita, gozak ez dira... Unxa, alatzen edo, edo garatzen. Uh -huh. uh, Beste zenbaki batzu, bazenintuzke hor uh, aipatzeko behar dina? Bedo agertzen uh, direnak uh, bestetzen, da bat dira iniz bai. kustentuzteak <laughs> hor bat dira zenbaki taula iniz, baina. Bai, uh, bat ditut uh, Zenbaki batzu, adibidez, zenta, jakimerda, amerka talgan barak ere kudeatzen ituela beste egitura batzu, adibidez, mehitzeko aireportua, bayonako portua, ziburuko portua, eta mm -hmm. oie gira. Eta horien arabera, hori haipatu dute, beraz aireportuari begira, eh, bat kakotz bi milioi eh, bisitari ibile direla mehitzeko aireportuan, um, nazioarteko, be, um, nazioarteko, nazioarteko, bideariak dira e, gehienez eta hori ben super dute eta, eta konten dira hortaz baionok pour toi bon portuaren ko baionok pour toi da dira hiru ber pixkatu dia obetzen, eta gauzak eta hobetzen e, e, diru dns trafikoa ere an ari da pixkat emendatzen. Eh? Merkata jitza eta trafikoa horretan tonaz uh, emendatzen da. Giro mm. dienez, beste bi empresak ere ari dira ari abere inguruan uh, kokatzen. Beraz, bon, aldogtatik gaten alda kausak ere lapiskabat hobetzen. Uh, eta ziburoko eta dodi baneko, uh, hori begira, gehiago da hori ajainari begira eta ajantzari lotua indirudienez uh, eh, 2000 amazazpian euneko bat kakotxazpiz emendatu da ajain bilketa hori aldiz, ajainaren presioa hori uh, dela apaltzen eta beraz, ojere or pentsa daiteke ajantzaleen egorak Ez dela hobetzen. Eta gero, beraz, sarrandogu, diru dienez, aski, positibo zenbakiak, uh, aipatu dituenak merkatal eta komertzio gamara, edo industria gamarrak, uh, baina, uh, azpimarratu dute ere, uh, azkenan, zeseiak bazola efektu positibo bat, uh, aier eskerzela, beraz, egoera hori? Bai, eta... Dondan uh, abenduan, daia, zuten inkesta bat panatu du, uh, mekak talgan barak, good will kabineteari, jakiteko, uh, be azkenan, uh, gambarak zer agintzuen, zuen impactu zuen, zuzenki, ipajaldearen ekonomian. Mm -hmm. Eta dideu dienez, uh, inkesta hoxen arabera, berkatal eta industria ganbarak irure hon milioi euroko balorea e, gehitzen dio e, euskoa lehiko e, ipajaldeari, janei batzu empresak euro bat ematen otelarik berkatal ganbaran kotisa zugisa, edo bidez ebe euro, euro hau bilakatzen da ameka euro beraz, hola ah, kolkulatzen dute beraz Mm, eragin biziki baiko jaipatzen dute haiek, eta orotara lagunlituztela hogei mila enpresatipi edo ertain uh, urte batean. Eta beraz, uh, bat dutela, eragin biziki, biziki baiko, ja? Mm, e, Ezote da hor, uh, zenta Andrei Garretak egin zuen, ez dakit, uh, noiz dola zonbait haste. Ila bete, uh, prentsa horreko bat, uh, ba, justuki, uh, baionako merkatalta industria genbararen beharaz, zenta Frantzian den uh, erreformarekin, lujalde erreformarekin, ahiskuan zen, desagertzea, baionako Ze zeia, beraz, hori uh, berri zaipatu du edo egin du bakitzen bai, gelitu da? Ez, mengaldera posatua izan zaio jena, eta um, beratako argi da, eh, bai honako gambara behar ezkoa dela, almenak behar dituela, eta nortz ez orta ere egina izan da hink estauri, pixka eta gila nemateko zeu akartzen ah. dituen. Zeon urak egakzen dituen um, ganbarak, eta hori, enetako hogeen irudia da, eta apiskat argeta ere e, ematea tokiko, mehez kataleta industria ganbarei, eta egiten duten lana azkenean baluratzea. Mm -hmm. Garretari argeta emaitea. Bait, du. Itz diokoaren zat, bo, eve mile esker, marga forestie, mercat alta industria, gambararen prentxaur eko rau segitu izanagatik guretzat. Mile esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ozkali ratietan. Neserez, izi! Adi, musika eman kizuna. Bakari musika hori. Asteaketan gaueko bediratzietan Udame dabor, honak Larrun bat gauean ameketan Kizeran aponcionel no bateriol Eta igande hartxetan, ere, zazpietan Bai, hori, bai Kisiri Adio, ma, kisuna Kisiri Pampi, merkapidea txaldeon Txaldeon arantxan Suci da baterianari ortex. Ba, nahi dunke Nahi zenuke, ba <laughs> Boom Ametxak, aintzina azten Bai, hori bera. Bai. Segitu gure ametxak. Mm. Gaur, nahi duz sinukediakin berdin zerri zanenen bai. entzun gail. Bai, bai, azmatu duzun ba. ere lehen galdera. Mm Hor -hmm. duan, behatzionta nadi eman Santi DDC, baijonako musikaria, uh -huh. dena etxen naturala. Naturala, bai, biologiko ere. Biologiko ere. Hor, entzati bat entzunen dugu, Olatz Salvador, kantarisaa. Ba, Asi da bere aldetik, ari da ereskake itan taldean donostiagan Haman komun uh, hauek laudiokoak dira trash uh, baserak agrotzeko gizain dira, eta mentoz gustatuko zauzun talde bat, irazi Entzendu duzu hori? Ebe, ikusi dut bazela uh, talde berri bat orzunena zautzen, ba, bizarren dizkaute. Ah, bon, Noiz uh, rok uh, bidasoa style bat dute, eh? Ah. Ondarri bi style eta ah, ba arguntortan dira, dut uh, lifen berpiztzaileak edo. De yes. saintz uh, taldekoak ere dindira dira diska berri bat ekin amerikara, koreak entzunen ditugu, baita ere ameriketa Eta egia hainiz behituztela. Ba of Montreal, Balkan Beatbox, uh, Jack White, biziki espermimentala den lanbatekin dintzauku. Bai, tangi? Kritika biziki txarrak ikusi ditut eta enik ustatu zait, piskat mm. uh, atelatzea buzortarik... Uh les diables de la garrigue les de menir eta oli maitenousi occitan dar trash talde adugu luxembourguetique Uh, izena, ez nuen arztapenean uh, ikusia zointzen uh, edo izioko bat baita, maik litoriz komplot deitzen Ados. da, baina Mike litoriz komplot mm -hmm. fiteago erraten unzularik gizan harro uh, bat zu, viriloak dira, bai? ba, ba sozo edo dian, eh, bestetalde bat zu ba dira ola frantzean ere mm -hmm. Luxemburgetik, eta Bikote bat ere hau dugu Grey Soccer nahi bain baduzu entzun pixka bat astapen hori pixka bat eh? Bikote bon, bada bat baterian eta astapenortan bada mm. akorde hoi bat zure uste zerdatriz na hau! Gitarra bat? Hiduridu, ha? Horako zente gitarra bat iduridu Baina, baina Akordeona da ba. Akordeona mikro bat emaitenako eta efetu batzuekin soinu aldatzenako ah, Pedalaka gehitu ditu? Pedalaka gehitu ditu, behitu ba, zer nahi uh, bukla egiteko edo siskolen egiteko Hados, eta... atonto Bikotea da, interes gargi. Bat metaletik eldu da uh, bateria joilea eta jazz erat pastu da eta jazean ean axidik akordeon joilea gehiago metalerat pasatu da. Hola, question dute. Ados, fak muset deitzena katua. Fak atua. muset. <laughs> <laughs> Bola, voilà. deorekin agurtzeno gaur gaur, vampi. Chari Chari, behatzi nadi? Aho, <inaudible> Kanta aldea warkatu emenge eta adin beraz oso shoki deskubritzeko palada charri behatziantan! Eta, hau da, beraz, uh, mehankizunari bokaera emaiten diuen musika eta biar jelkartuko gira berriz. Uh, bebostetatik seietara eta gurekin izan bodugu, joaren Echevarria Argazki Solas hariko gira, usai amezala. Uh, Egoziar Argazki lari anonimo batetaz bereziki biar arte izan ontza, seiak euskal irretetan.